og øh, det kan man jo godt tænke, men øh, det er faktisk løgn. Det er et øh, tema som vi har fået indsendt af Christina Christini Biblia øh, fra Instagram over hashtagget bla bla jingle. Øh, og faktisk så vil jeg sige, at jeg har tjekket alle mine forretningsregler, fordi inden jeg valgte at bruge det her tema som åbning til podcastet, så kørte jeg det igennem sådan en, øh, hvad hedder det, lydsammenligningssoftware inde på, øh, hvad det, nettet, så jeg var sikker på at jeg var ophavsretsligt på den rigtige side af loven. Og det er jo den perfekte overgang til at introducere dagens gæst her i studiet, Morten Vestberg. Velkommen til. Mange tak. Morten tak. Vestberg, det var øh, så lidt. Vi er virkelig, virkelig glade for, at du havde lyst til at være her. Øh, Morten Vestberg, øh, udover at du jo er min stedbror, så er du jo uddannet jurist her fra Aarhus Universitet. Uh, og du har jo skrevet dit kandidat i ophavsret. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Uh, jeg har skrevet om noget, der hedder programkoncepter. Uh, og i bund og grund, så er et uh, programkoncept, hvis du kan forestille dig, hvem vil være millionær eller den store bagdyst, så uh, er det simpelthen uh, det koncept, der styrer de enkelte afsnit i sæsonen. Altså, at de bliver ensartet. Uh, og der det, det store spørgsmål, som jeg skulle tage stilling til, det var om det her koncept, destyr ehm til af tv-programmerne. Eh øh, om man kunne beskytte ophavsretligt og dermed forhindre andre i at bruge samme koncept. Mm. Okay, altså, allerede det er jo allerede det er jo spændende. Eh mm. øh, altså, så det skal forstås som at der er et koncept der hedder hvem værmillionær. Mm. Men vi kan sige spørgsmål i et quizprogram. Okay, det kan man jo også sige er hvem værmillionærs opfindelse. Er vi ude af det, altså definere nogle rammer omkring, hvad gør noget til et koncept. Ja, det var noget af det jeg skulle til stilling okay. til. det har været øh, en øh, lang proces, øh, men øh, der findes en del øh, praksis fra fra udlandet. Øh, ikke så meget fra Danmark. Øh, lige to domme, men øh, det var dåsen set. Ehm, øh, ja, altså, det har helt sikkert øh, været et vigtigt element af hele øh, specielle at jeg skulle til stilling til, at et programkoncept var og hvad der hvad man skulle forstå ved de her, ved de her rammer. Øhm, men det kan vi måske komme tilbage til senere. Mm -hmm. Ja, fordi altså, det første, jeg jo godt kunne tænke mig at spørge dig, det er, altså hvorfor ophavsret? Hvorfor er det din passion? Og det må det jo være, med, at du vælger at bruge så lang tid på at skrive om det. Ja. Det er jo egentlig et meget godt spørgsmål, øhm, som øh, så mange andre øh, jurister så øh, forhåbentlig synes, øh, på den måde. Så synes jo, at tilhver juren, det med restrejlet, det er rigtig spændende, hvordan man skal anvende dem, hvordan de skal tænkes ind i et samfundsmæssigt perspektiv, fordi der er en del formålsfortolkning. Øhm, noget af det, som jeg rigtig godt kunne lide ved opholdsret øh, Nu fik jeg det først på kandidaten På første semester derhen øh, Det var, at jeg syntes At systematikken i det var rigtig spændende Det her med, at der øh, På en måde øh, blev øh, Blandet noget jura Med noget kunstnerisk øh, Og det var et konkret eksempel på Det kunne være øh, At man skulle tage stilling til Om en given stol Øh, eller givet musiknummer eller film, øh, var opholdsretteligt beskyttet, hvor at man på den måde går ind og ser på, i forhold til øh, stolen i det konkrete eksempel, jamen, har den nogen øh, ting, der adskiller sig øh, fra en øh, hvad kan man sige, klassisk eksempel af en stol, øh, og gør den her til stol til original. Øh, det synes jeg var, var meget øh, fedt at tænke i de baner. Øh, det her med, jamen, hvordan finder man ud af noget kunstnerisk. Man kan måske sige, at der er et lille filosofisk aspekt i det, og det kunne jeg sådan set også godt lige sidde og nørde med. Men en anden ting, det har så været det her med at undersøge, hvor man kan gå, før der foreligger en krænkelse. Det synes jeg, det har været meget spændende. Det, som man nok godt kan sige om ophavsretten, det er, at den er lidt atypisk i forhold til de andre juridiske retsdiscipliner, i forhold til, at den er lidt blødere, Uh, normalt så har du, uh, lad os bare sige, uh, tilknytningsloven, hvor det meste ligger uh, ret fast, eller købeloven for den sags skyld. Uh, hvorimod uh, opholdsretsloven er mere flyvsk og er meget mere skyndspræget i forhold til, at man kan komme med de her enkelte vurderinger. Okay, fordi noget i hvert fald, du har jo tilsendt mig nogle sager op mm. til det her podcast, og et begreb, jeg ser gået igen i nogle af de her sager, det er begrebet om en layman's evaluation. Mm. Ville en layman, altså en en, en lægmand kunne se forskel, ikke? Ville den normale mand, hvad end han så er, mm. vil han kunne vurdere X eller y, vil han kunne se forskel på stolen og den anden stol, ja. øh, er, er det et begreb der er generelt for jura, øh, eller er det et begreb vi, vi der der dukker særligt meget op i ophavsretlig øh, kontekst? Ehm. Om en lægmand vil I kunne se forskel på det. Ja, altså det her med at bruge lægmandens skynd, altså det vi du snakker om skynd, ja. Ja. Øhm, altså nu gør ud fra, at vi snakker om krængelser. Krængelse. Det er jo lidt hurtigt, vi gør det, men øhm, i forhold til opholdsretlige krængelser, der bruger man meget ofte det, der hedder en skyndsmand. Øhm, hvis man skal koble det på programkoncepter, øh, som jeg skrev om, der var der øh, en øh, sag i 2014 ved Højesteret, øh, der handlede omkring øh, et, øh, hvad hedder, nettoreklamerne, øh, hvor at, øh, hvis man nu skal prøve at Øh, fremkaldte for sit indre blik, så vil det være de her reklamer, hvor at der til sidst øh, kommer den her lyd, kling, og så siger den derfor. Øh, der var så et andet øh, reklamefirma, der havde lavet øh, nogle reklamefilm i grundlæggende samme koncept. Øh, og øh, i forbindelse med krængelsespørgsmålet, og om det her koncept, det var blevet anvendt, genanvendt, ved det andet reklamefirma, der brugte man en øh, en skyndsmand, der havde en uddannelse inden for humanior. Jeg mener, at han havde kandidatgrad. Det vil altså sige, at det er en, der har en del fagkundskab på og mod dig, og ikke blot er en lægemand. Hvis man skal se på nogle af grundene for det, så giver det jo egentlig meget mening. Fordi prøv at dig, at du har en opholdsret, og du siger, at der er en anden, der er krænket Det går til domstolene, det og så skal du have øh, Lars Larsen ude på gaden til at vurdere, om der forelægger en krænkelse. Det kan jo ikke være opfærdigt. Fordi så er der jo lige pludselig en forskel. Finder du Lars Larsen eller Henrik Larsen, så kan det godt være, at de har ikke forstand på det her. Men øh, de, øh, de kommer bare med tilfældigt skøn i forhold til, om der forelægger en krænkelse eller De ved faktisk ikke rigtig, hvad de skal tage fat i. Det er meget uforsigeligt. Øh, men når man så bruger de her skønsmænd, så får man netop forudsigelighed. Ricke Domsen i godt lige. Det kan ret hæves, siger han også godt lige. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Okay, ja. Men det dukker godt væk nu hopper jeg måske lidt, kan man sige, frem i, frem i tiden i forhold til til hvad kan man sige, den, den spørgsmålstræk jeg står her med, så måske netop vi skulle starte med at at få styr på lige præcis, altså hvad, hvad er ophausræt? Altså hvis vi skal tegne sådan kan man sige de brede, de, de med de brede strø. Hvad er ophausrød for en ophausræt for en stors? Ja. Ehm hvis man skal sige noget om opholdsret, så kunne man jo starte med øh, at slå fast først og fremmest, at det ikke er det samme som patent. Øh, I almindelig sprogbrug, så, øh, så siger man nogle gange, men jeg har patent på det her. Øh, men mindre, der faktisk er tale om en patentret, så giver det ikke så meget mening. Øh, der siger man simpelthen mest, at, øh, eller der, der vil det være mest korrekt, at man så siger, jeg har opholdsret. Der er så også nogle væsentlige forskelle, men det kan vi komme tilbage til senere. Det, som kendetegner øh, ophofsret, det er, at, øh, at det beskytter det, der hedder kunstneriske og litterære øh, frembringelser. Øh, og de her frembringelser, det er også det, man kalder værker inden for lovens øh, sprogbrug. Øh, et eksempel på, hvad der kunne være kunstnerisk eller litterært, det kunne være, øh, lad os bare tage udgangspunkt i, hvad der kunne være kunstnerisk, det kunne være et øh, et bord eller en stol, men det kunne også sagtens være en bro, Øh, på den måde, der er begrebet utroligt bredt. Øh, så nærmest alt sammen, du kan forestille dig, har et kunstnerisk præg. Og det kan også godt være modern art for den sags skyld. Øh, det, det vil være omfattet af hvis det opfylder de, de øvrige betingelser. Øh, men i hvert fald som udgangspunkt vil det være omfattet af den sprogbrug, der ligger i forhold til øh, Det her med med litterære frembringelser, det, det giver lidt sig selv. Øhm, fordi det kan være en øh, en bog, en novelle osv. Traditionelt så har man ikke stillet de store krav til, at øh, det fx skal fylde en side eller to, før at man siger, at det kan være en, øh, et værk det her. Øh, men der findes så en, øh, en, en dom, der siger at øh, tre ord. Altså simpelthen en, en bogtitel. Det, det er nok for kort. Altså er det at have ophavsretsligt krav på en bogtitel... Er. Ja, altså du, du kan godt få ophavsret til en bog til, mm. men der er alligevel et, en form for et kvantitetskrav, mm. selvom at det så utroligt lavt. Mm. Øh, så altså, i sig selv så en side, øh, lad, lad os bare sige en novelle øh, på fire sider, eller et, et digt på en side, mm. et Benny Anderson-digt. Mm. Det kan sagtens for ophavsretligt beskyttet, mm. selvom det kun er en side. Mm. Men der, hvor man nok siger, at man nu, nu er der simpelthen, forlavet. Øh, der er ikke nok kvantitet. Det vil nok være omkring de der tre ord. Øh, men altså som sagt, opholdstarten, det er til øh, kunstnægskaliterier frembringelser. Okay. Og altså fordi, så, så, så bare for lige at forstyrre, hvad du siger. Mm. Jeg, jeg, jeg er Philip Podman, og nu har jeg skrevet bogen øh, Det Gyldne Kompas. Mm. Og så kommer der en og har lavet en bog, der hedder Den Gyldne Kage. Mm. Den, altså... Som Philip Podman er jeg rigtig dårlig stillet, hvis jeg vil tage at hive nogen i retten for at have skrevet en bog, der hedder Den Gyldne Kage. Øhm, ja, altså, så så kan der jo så være andre ting, der spiller ind her. Øh, det kunne være øh, nogle andre regler, som det der hedder markedsfølgningsloven eller varemærkeloven. Mm. Øh, men, nu, men det er jo så andre regler, der, der også har en sammenhæng med det her store begreb, der hedder Intellectual Property Rights. Øh, men nu snakker vi jo så om om uphavsret eller copyright. Mm -hmm. Det er ligesom det samme. Okay, ja. Så, så, så måske nu nævner du det selv, altså det her mm -hmm. kæmpe begreb. Du siger, at der, der, der, der ligger altså et eller andet overbegreb over mm -hmm. ophavsretten, der hedder ja. intellectual property rights. Mm -hmm. øh, jeg ved ikke, om det er en rigtig måde at forstå det på. Men mm -hmm. hvad, er, så hvad er forskellen? for det er jo et begreb, jeg i hvert fald, når jeg har, har hørt om det, så er de to ting med at flyde sammen. Så hvad er, hvad er de afgørende forskelle der? Altså det er jo egentlig et meget godt spørgsmål. Øhm, det, som, øh, det er ord for det. Det er det, der, det er det, man kalder immaterielret. Øh, og det er et meget øh, gammeldags udtryk, øh, som ikke rigtig, efter min mening, ikke er tidsvarende længere. Øh, fordi noget, der er immaterielret, det, det betyder jo netop, at det ikke er øh, håndgribeligt. Men der er mange andre ting, der ikke er håndgribeligt, som ikke er en immaterielret som sådan. Øhm... Men der vil jeg så sige, at det her intellectual property, det er et mere passende ord for det. Det, som man kan sige er omfattet af intellectual property rights, det er de her produkter af den ene eller anden art, som du selv har fundet på igennem din egen intellektuelle hvad det, indsats. Og det, som også er kendetegnende for dem, det er, at øh, du er igennem de immaterielle rettigheder, og det er det, man kalder designret, øh, ophofsret, øh, værmerkeret og patientret, at du har en eneret til dit produkt i den forstand, at du kan forhindre andre i at øh, producere lignende produkter. Så kommer se så til en bekrækkelse af spørgsmål, hvornår er der tale om øh, en efterligning osv. Men det er som grundessensen i det, at du får en økonomisk rettighed igennem din immaterialet, øh, intellectual property right, i den forstand, at øh, du kan forhindre andre i at øh, lave det samme, når den første er registreret, eller hvad der nu er i gyldighedsbetænkelse. Øhm, I forhold til opholdsretten, så er det jo netop en af de her, øh, nu siger jeg bare immaterialet rettigheder, fordi det er, det, det er ligesom det vi, det, vi kaldte det i Danmark. Øhm, opholdsret, det er en af immaterialetighederne. Og øh, det, der så adskiller den, fra eksempelvis patentretten, det er det, som den beskytter. Øhm... Det, som man, nu har jeg sagt det tidligere, det, som man beskytter igennem opholdsretten, det er kunstneriske og litterære frembringelser, altså værker, hvor det helt sikkert er det kunstneriske aspekt, som man beskytter. Øhm... Og på den måde, så er beskyttelsen rettet mod kunstnere og forfattere osv. Øhm... Der, hvor at man så bruger patenten, det er til øh, eksempelvis medicinale virksomheder, hvor at man beskytter de her tekniske opvendelser. Øh, og det afspiller så også i forhold til de kraver, der stilles, før man kan få patent og hindresvis ophavsret. Øh, fordi en ophavsret, det er lidt særgent for det, øh, at den simpelthen øh, er øh, gyldig, eller man kan bruge ophavsretten allerede fra det tidspunkt, hvor man har lavet værket, lave din tegning, sag dit digt, hvad det nu skulle være, hvor at man skal øh, registrere sin øh, patent i det, der hedder Patent af Varmærksstyrelsen, før den er gyldig, og du kan bruge den mod øh, andre krænkere. Okay, så, ja, så, så, det, så det vil sige, at jeg som stand-up-komiker for eksempel, mm. en aften der går jeg op på scenen, så fortæller jeg en joke, ikke? og så den øh, dag senere, så kommer der en stand-up-komiker, på hjælpen af et andet, øh, newbie, der har siddet dernede i publikum, som ja. øh, en opkomning. Han kommer op, og så har han tustjålet min joke. Og begge jokes er blevet filmet på YouTube, så at mm -hmm. sige. Altså, du ved, så vi har videobevis ja. på, at jeg har fremsagt joken ja. først. Ja. Så kan jeg komme og sige, det var ophavsretsligt krankligt mm -hmm. ikke? I, mm -hmm. i, i bagklogskaben. Mm -hmm. Jeg havde ikke søgt patent på joken. Jeg havde ikke sagt, joken var min. Men i med, jeg har fremsagt den, mm -hmm. så har, er den ophavsretligt beskyttet. Ja. Er det... Er det øh, ja. Altså, din, øh, øh, det, det, som er kravt for en, en, en joke, skal være beskyttet, det er selvfølgelig, at, at den skal være i et tidsrækkeligt antal ord. Øh, men med mm. det må vi som gå ud fra, at, mm. at, at den er... En mand går ind i en bar, mm. er en meget kort joke. Det er en eksempel. meget kort joke. Ja, ja. Øh, og dertil skal den så også være, <laughs> være original. <laughs> øh. <laughs> ja, ja, ja. Øh, no offense. Det er okay. uh, Hvis vi nu varierede den på en, på, en, på, en, på en kreativ måde, det er jeg sikker på, du nok kunne finde ud af, hvis du brugte noget tid, uh, så kunne den godt være ophavsretlig beskyttet. Uh, hvis vi nu siger, at, uh, at der så en, der uh, siger joke på præcis samme måde, uh, så kunne det godt være en grund af forankrænkelse. Det er okay, sådan, det ja. vil sker. Ja, okay. Helt sikkert. Og hvad, okay, så, øh, hvad hedder det, øhm... Ja, og så, så står jeg her med et spørgsmål, ikke? Altså, øh, eller måske, øh, det er måske øh, også glemrende, måske for det første, velkommen til, Arne. Jo, tak. Dejligt jo, tak. at have dig med i studiet. Mange øh, Der er en tredje mand i studiet. Arne, du er her. Hvem er du? <laughs> jeg er her. Jeg står jo lidt herovre i hjørnet og lytter stille og roligt med. Øh, ja, men øh, ja, jeg er jo, jeg er jo også med i BlaBlaPodcast, øh, og jeg er med som øh, repræsentant for den menige mand, der hedder min jobtitel jo. Øh, og øh, det er, øh, det er en interessant rolle at have, synes jeg, fordi at øh, man, øh, man får lov til at sidde med her som tredjehjul på en masse intellektuelle, spændende emner, som man ikke rigtig har nogen forstand på, og så ligesom alle de andre, der lytter med derude, som heller ikke rigtig forstår, hvad I snakker om, så, så, så, så tror jeg, så er min opgave som at prøve at finde frem, okay, hvad er det for nogle spørgsmål, vi kan stille her, som prøver at få os alle sammen til at forstå, ja emnet lidt mere, og øh, det, det, det vil jeg forsøge på i hvert fald øh, i dag, og øh, fremadrettet. Så det er det, jeg laver, og så, så er der en masse andre praktiske ting, som jeg som menimand også er mere køndig til at lave, end, end sådan en intellektuel, øh, sådan halvautistisk øh, mand som Asbjørn. Jeg ved for det første gerne pop at den måde hvor på Arne han eh øh, udtalte navnet blablabudcast i kunne godt høre afskyen i hans stemme. Arne er helt klar øh, den i dette podcast der er mindst fan af navnet. Altså jeg synes i hvert fald der blev øh, taget en beslutning overhovedet på øh, mig, men det er måske godt nok. Det er bedre at have et navn end ikke at have et navn. Ja, og men i modsætning til Arne så tog jeg jo hjemmeværnet, nogle hjemmeværnsfolk er øh, ord for at blablab podcast var navnet så på den måde at jeg jo autist, men jeg er også patriot øh, i modsætning til Arne. Ja, det kan man øh, det kan man vist roligt sige. Øh, jeg har et spørgsmål, at øh, der øh, henvender sig til noget af det der I lige snakkede om omkring jokes, hvis vi skal lige hive den tilbage på øh, rette spor nu, hvor jeg har øh, præsenteret mig, ehm øh, og sagt at jeg er med her. Øh, men ja, det er fordi at øh, du du nævner Morten, det her med øh, Altså i forhold til ophavsret og mm. variationen på en kreativ måde i forhold ja. til at tage en joke som en har lavet ja. og så lave en variation på den ja. og så kunne, så ikke så har man ikke bestjålet det, så kan man godt sånset have ophavsret til sin egen nye joke, der gået fra udformning af den anden joke. Ja. ja. Og jeg kommer til at tænke på om du øh, i hele dit i løbet af dit studie, og dit arbejde med dit speciale eh øh, har stødt på eksempler hvor væ man lige som hvor, altså, hvor det måske bliver lidt en begrænsning af den kreative frihed, at man ikke kan helt få lov til at lave den her variation, fordi at, at der er nogen, der trumfer en, og jeg ved ikke, om det så er måske, fordi lad os sige, jeg lavede en stol, som var, der mindede lidt om en Arne Jacobsen-stol, og jeg er en ny designer, øh, og jeg er slet ikke en særlig ressourcestærk person, jeg har ikke noget øh, stort firma bag mig osv., og så i så en, en retssag, og i forhold til sådan nogle ting i en... Øh, så ville jeg, vil jeg nok ikke kunne gøre lige så meget, tænker jeg, som de ville kunne. Men hvis, hvis jeg rent faktisk ikke har forsøgt at øh, plagiere deres stol, og bare lave en billigere version, så jeg kan lave en quick bug, øh, jeg, jeg tænker bare sådan, det virker som et meget hvor når du har varieret den nok, og det er jo selvfølgelig enkel enkelt situation, øh, og det er måske svært at sige, hvad agendaen for personen er, øh fordi vi ikke kan læse tanker. Men ja. jeg tænker bare om om du er stødt på noget hvor du altså sådan, hvor du synes at det det har måske har forekommet agtig i, i så altså som udfaldet af en dom for eksempel eller et eller andet hvor, hvor man hvor tænker sådan, det her det var ikke øh, det var ikke øh, det var ikke en øh, altså bestyr, at de havde ikke stjålet den her idé. De har rent faktisk lavet det om, men de taber den fordi at nogle andre er nogle andre årsager. Ehm, altså, at jeg, jeg tænker der der er flere eh øh, at at tingene i, i det spørgsmål som man i hvert fald lige kan kan tæffe i. Øhm, en af de ting, som øh, nu, nu skal skulle indledningsvis sige, at øh, jeg havde ting inddel over hvordan jeg skulle øh, fremlægge det her. Ehm, fordi altså, jeg har jo øh, jeg har beskæftiget mig en del med opgaveråd i gennem studiet. Øh, brugte en del timer på det. Ja. Øh, og når man så skal forsøge at forklare det på en time, så er der jo en del af det, der, der bliver beskåret. Øh, og samtidig skal det være sådan, at man kan forstå det grundlæggende. Øh, I forhold til det her med variationsmulighederne, så har det en kæmpe indflydelse på det, man kalder originalitetsvurdering. Fordi et værk, en kunstnerisk eller litterær frem, øh, et værk, det er nødt til at være original, for det kan blive beskyttet. Ja. Øhm, og det er et meget godt spørgsmål i forhold til, hvad der skal til i forhold til variationsmuligheder. Øh, der skal øh, forelægge variationsmuligheder, øhm, og begrundelsen for det, det er, at øh, ophofsretten og imatrilrettighed de i det hele taget fungerer meget godt sammen, eller de har et tæt samspil med det, man kalder øh, konkurrenceretten og almindelig samfundsmæssig hensyn for hvis du kan forestille dig at du fik eh væk med sige, ophavsret på en stol ja. så vil det i realiteten betyde at du kunne forhindre alle andre i at lave en stol det ja. vil, det vil være en meget stor enart det vil forestille dig ja. fori der er i forvejen et stort marked for lævestole det må man sige ja og det er en ting vi nok kommer til at bruge i øh, mange hundrede år i nogen ja, præcis hvad og derfor, så der snu man noget, man tager stilling til, når man egentlig giver en opravsret. Ja. Har der været øh, forskellige måder at, øh, at variere øh, det her på? Øh, hvis man simpelthen ikke kan øh, finde mange forskellige måder at variere den på, så er man ja. til bøjelse ikke at give en opravsret. Okay. Og det var netop også det, som mit øh, speciale handlede om. Det er lige noget, jeg vil gå nærmere ind i nu. Øh, men øh, i forhold til øh, til tilkrænkelser, ja. så vil det netop også være, være, være noget, som er relevant her. Øhm, fordi hvis der ikke er mange måder at variere det på, ja. men der alligevel er, noget, er måder at at variere på, så kan det have en betydning i forhold til, hvor stor en beskyttelse man så giver de enkelte værker. Okay. Øhm, så der er også en ja. grad af, mm, af ja. beskyttelse det i det. Det okay, er, præcis. Ja. Øhm, og det ser man. Øhm, jeg kan at tænke over, om der var et eksempel med, at der simpelthen ikke var nok variationsmuligheder. Det var der øh, i forhold til, øh, nu nu forholder det sig sådan, at øh, EDB-programmer eller computerprogrammer, de faktisk også er, er, er beskyttet af ophavsretten. Ja. Øh, det er simpelthen en lovregulering, hvor man siger, at litterære værker, det også er EDB-programmer. Øh, og der var så et øh, en virksomhed, der har lavet et øh, tipsprogram til spil, Øh, og her sagde man simpelthen, at i øh, det her tipsprogram, der var ikke nok øh, måde at variere den konkrete udformning af programmet på, og derfor så kunne det ikke få en opholdsretlig øh, beskyttelse. Eller det var, det var i hvert fald meget begrænset. Ja. Øh, så det, det, det, det er sådan et spørgsmål om, skal man nægte at give en øh, beskyttelse, eller skal man begrænse beskyttelsen? Okay. Øh, det, som vil give meget mening i fjærds det er begrænset øh, beskyttelsen. Klart, øh, så i stedet for, at man siger øh, nej eller ja, huskuel selve. Ej så kan man sådan så det bliver det sådan et spektre i stedet for for at man der er plads ja, til det. Præcis. Ja. Øh, så som så man regulerer det senere hen. Øh, i forhold til det her med øh, ressourcestærke kontra ikke ressource øh, rettighedshavere, så kan man jo helt sikkert sige at øh, at det er noget der spiller ind. Ja, ja, og det er jo selvfølgelig ikke kun ophavsret, det er vel sikkert alle øh, sager, der er i en retssæl, det handler om, mm. men det, det var bare ja. noget, der slog mig. At ja. sådan... øhm, jeg har ikke lige på, stå... jeg kan ikke lige på stående for at komme på nogle eksempler, hvor jeg mener, at øh, det øh, ikke burde være en en, øh, en krænkelse. Ja, men øh, det måske øhm, meget godt, at ja. du ikke kan komme men, på nogen. Men der er helt sikkert <laughs> været nogle eksempler. Ja. Øhm... Jo, ved du hvad? Øh, der, jeg vil mene, øh, det kan man altså undersøge senere, øh, der, der, der har været mange sager i forhold til det, man kalder brugskunst. Ja. Og brugskunst, det er øh, som sagt øh, kunst med et øh, funktionelt præ, øh, som bord, stole, og så videre. Lamper. Øh, og der var så en øh, opholdsretlig øh, sag i forhold til myrenstolen der. Ja hvor at der var en øh, anden øh, designer der havde lavet en stol der lignede den en del. Øh, og der øh, vil jeg mene at man kommer frem til at det simpelt øh, ikke var en krænkelse, hvor at øh, hvis man så, så de to øh, stole ved siden af hinanden, så vil jeg mene at, at de lignede hinanden temmelig meget. Okay. Øhm, men det kommer også lidt tilbage til det som vi snakkede om tidligere. Øhm, fordi det der erbede stole, det er at man eller brugskonst i hele sæd det er, at man er til, øh, tilbøjelig til at være tilbageholdende med at give en forbredet beskyttelse. Fordi hvis du får en, en forbredet beskyttelse på brugskunst, så medfører det, at du simpelthen kan, øh, du får øh, en, en forbredet beskyttelse, øh, du, du kan forhindre for mange i at lave øh, alle mulige forskellige udformninger af stole. Øh, det, som ophavsretten egentlig øh, er, er, er tænkt som et værn imod, det er, at man skulle efterligne øh, den konkret udformning af den stål, du nu har lavet, og ikke ståle i al almenighed. Helt sikkert, ja. Men øhm, altså, det spiller øh, helt sikkert en rolle, det her med øh, ressourcestærk kontra ikke ressourcestærk. Ja. Øhm, og øh, det, som man da også kunne overveje, det er i forhold til nu, er der en del et snak om popcorn time og og så videre at med det. Det er Opus og Njord, øh, der håndterer de her breve. Måske lige øh, forklare ja. Ja, Popcorn Time, øh, hvad det ja. er for noget? Ja. Skal jeg forklare? Ja, ja hvis du ja, hvis øh, jeg vil. Det må du sådan set også gerne. Hvis, øh... Okay, jamen, altså Popcorn Time er sådan en øh, streaming-tjæns, det der ligger, hvad hedder det, alle... Altså, det er basically øh, Netflix gratis. Hmm. Øh, en frit øh, fritilgængelig hjemmeside på nettet, hvorfra du kan streame alle film, basically. Ja. Så de her øh, film og serier, de lagt op uden rettighedshavernes øh, samtykke. Og det er ligesom det, der gør det opholdsret i strid, lige når man så ser det. Øh, Spørgsmålet, det er så rettighedshaverne, de så kan øh, finde øh, de personer, der nu står bag os og så videre. Øh, og der er det hidtil været sådan, at det har været øh, forholdsvis let at øh, spørge øh, internetudbyderne om øh, IP-adressen. Øhm, og i den forbindelse, der har man så brugt øh, Njor og Opus øh, Til at sende de her øh, breve Som de fleste nok kender til øhm, Men man kan så sige At, at, det, at det koster jo nogle penge øh, Advokater er ikke kendt For at være, at være billige øhm, Men øh, de øh, Filmproducenter osv. Øh, der ikke har så mange penge det, Man kan så øh, Tænke på, at de har nok ikke samme ressurser Til at bruge penge på det og på den måde i samme øh, omfang øh, håndhæve deres rettigheder. Yes. Så det var et eksempel på ressourcestærk vs. ikke ressourcestærk. Ja. Ja. Ja. Så det, bare lige i forhold til det eksempel, du mener, at det så de der breve, du snakker om, som der er folk, der har modtaget? Mm. Man har så modtaget det brev, hvis der er en konkret film under et konkret selskab, man har set, det, så det er måske nogle af de store, jeg ved ikke, hvad der findes, må, det kunne være Sony måske, eller et eller andet, øh, nogle af de store øh, øh, spillere ind i den verden. Mm. Så hvis du har set en film, som de har lavet, så har du modtaget et brev. Hvis du havde så lavet, set en film, øh, som der var et eller ligegyldigt lille firma, der havde lavet, så ja. havde du højst sandsynligt ikke modtaget et brev. Ja, altså okay. det er jo, øh... det må man gå ud fra. Ja, Uh, nu er det jo ikke sådan at at det kunne i Danmark man ser de her brev uh, hvor at man uh, gør gerne at der foreligger en en krangel og så videre. Uh, men ehm uh, jeg hørte engang om uh, Dallas Spars uh, hvis I kender den film. Uh, hvor at uh, de sammen ehm uh, gik klip uh, en en stor del af deres indkomst eh uh, producerede bag det. Uh, fordi der var så mange der så den online. Øh, og de herefter henvendte sig til øh, advokat med videre, øh, og faktisk øh, fik en stor del af den her indkomst de hentet tilbage. Øh, og på den måde, der er der faktisk et øh, ret stort marked øh, for, øh, at det simpelthen er kommet med sanktioner øh, i form af erstatningskrav osv. imod øh, de her, øh, der ser det online. Hvor de kan lov til det. Ja, bum. Ja, ja, ja. Jeg tænker også i forhold til, at jeg faktisk det er lidt tråd med, med det spørgsmål, Arne, du, du stillede her, det er rigtig godt spørgsmål. Det er jo også, at en, en ting, som kan man sige, begrænser, begrænser dine ophavsmæssige rettigheder, mm. <laughs> som, <ø> <laughs> som en, der har produceret kreative værk, det er jo også, at det formål med hvad, med hvem, der bruger og kopierer dit produkt, kopierer det med. Altså for eksempel, og det, det kan du så uddybe og, og gøre gør stå på, altså for eksempel paudi, mm. pauderingsretten, ikke? Altså der, der, der, det giver jo også nogle, du har... Altså, ja. Så altså, det er jo, det er jo nok at øh, man har de her økonomiske enerettigheder. Øh, nu er det nu er der så også noget der hedder moralske men det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Det må være til en anden gang. Øh, der er det hed økonomiske rettigheder som sagt. Øh, og, og der findes der nogen nogle, nogle indskrænkninger og undtagelser til dem. Ehm øh, som synes mere lovreguleret. Eh øh, i ophavsretsloven. Ehm øh, og det er for eksempel eh øh, hvad hedder retten til exemplar fremstilling. Hvor at så længe du bruger det til uh, privatbrug, uh, så vil det som udgangspunkt overgå. Okay. Um, jeg så uh, for nylig en, uh, en YouTube-video, uh, der er nogle gange nu møder på Bornholm i forhold til, til opholdsret. Um, hvor at uh, de snakkede om, at uh, det var meget uh, opholdsretsloven var meget uafskuelig uh, for lægemænd. Uh, og at uh, skolelærer med videre uh, ikke vidste, hvornår de egentlig øh i strid med ophavsretsloven. og det kan jeg godt forstå. Øhm, fordi <tør> når man læser eh øh, ophavsretsloven, øh, så har man jo kun paragrafferne. Øh, og især i forbindelse med par exemplar fremstilling, øh, så er det en meget eh øh, indviklet øh, paragraf. Fordi der er en hovedregel med undtagelser og undtagelser til undtagelser, undtagelse til undtagelser. Um, så hvis man ikke er vant til uh, at bruge den juridisk metode, så kan det være meget svært at finde hovedet af hale i, især hvis man er lyst til at være på en sikkerhed, uh, og ikke har lyst til at lave nogen fejl. Uh, Dessuden så skal man jo også tage højde for, at det er uh, der så forlægger i forhold til anvendelsen af de her regler. Uh, ikke nødvendigvis er noget, som bliver uh, offentliggjort uh, til de her personer, der så har brug for det. Det er jo uh, oftest noget, som uh, jurister læser. Øhm, men som sagt, øh, der findes en række undtagelser til det her udgangspunkt med, at ophorsmænden har ene rettighed. Øhm, og det kan man godt øh, forestille sig i forhold til parodier og citater. Øhm, der var for et par år siden, jeg tror rigtig mange år siden, en øh, sag i Holland øh, omkring en en kend, øh, det, øh, ehm der havde, øh, hvad hed øh, lavet en øh, karikaturtegning af ehm øh, en given bormester i en Hollandsby, væremine. Og spørgsmålet der det var så om det var en ophavsretsstridig øh, handling, eller om det simpelthen var tilladt, fordi det var en parodi. Øh, og der øh, kom sagen så til det øh, for det, der hedder EU-domstolen, øh, som afgør en del af opholdsrettelige spørgsmål. Og de stillede så øh, to øh, grundlæggende betingelser for, hvornår det var øh, tilladt simpelthen at lave de her paudier. Øh, som jeg husker det, øh, det er lige noget, noget tid, siden jeg har siddet med dem, så var det de her to krav med, at først og fremmest så øh, skulle paudien øh, i hvert fald... Øh, eh har så meget med at den kunne ehm øh, hvad hedde minde læseren eller seeren om det oprindelige værk og samtidig så skulle der være et øh, et formål for at det cement var øh, at ehm øh, få noget humor med i det. Eller i hvert fald at skabe en debat. Ja, okay, ja ja ja ja altså. øh, det sidste. Okay, at ja. skabe en debat. Øh, fordi det behøver ikke være sjovt, men, men det skal alligevel kunne eh øh, gang igangsætte en debat. Okay, men har ham er Brinken så at bo har, så vil det sige at vi alle sammen går rundt med en ophavsret til os selv, i og med, bo mesteren kunne Nej, øh, det fik jeg måske ikke forklaret helt helt rigtigt. Øh, det var ikke et billede af bo mesteren, det var en tegning øh, af eh øh, bo øh, sammen med øh, Øh, no nogle no, folk og så videre. Altså, det var ikke et, et fotografi. Okay, ja. Okay, det var det. Nej, så på den måde, vi har ikke ophavsret til os selv, altså i den forstand, at hvis noen laver et billede af mig, mm. et, et, ja, altså laver et kunstnerhedsprodukt af mig, der er nogen, der maler mig, mm. ikke? Øh, og det må man gerne gøre, jeg lover ikke at lægge øh, så er det ikke, altså der har jeg ikke... Blink, blink. Altså, <laughs> blink, blink, ja, ja. Hvad hedder det? Altså så har jeg ikke ret til mig selv på den måde. Altså, jeg har ikke ret til min egen, min egen krop, som en ø, feminist ville sige. Mm -hmm. øhm, altså, det, der gælder i forhold til det, øh, det er, at øh, hvis der nu øh, bliver taget et portrætbillede af øh, dig, så skal øh, ham, der har øh, taget portrætbillede, øh, kræve, at han skal have dit samtyg, før han kan øh, sælge det med videre. Øh, det er nok det tætteste, vi kommer på, en direkte lovregulering af spørgsmålet. Men hvis vi nu forestiller, at der er en, der maler dig, øh, så bliver det jo lidt et, et, et, et spørgsmål om, hvad man til lige gør, øh, om, om det skal anses for et portrætbillede. Øh, det må nok være et, et skønt spørgsmål lige umiddelbart, øh, medmindre der, der noget, jeg ikke lige kender til. Øh, ellers så har vi øh, det, man øh, inden for jordens verden kalder retten til eget billede, som simpelthen går ud på, at hvis der er en, der tager et billede af dig øh, og anvender det, f.eks. for eksempel til reklamer eller bare til en nyhedstjenestelinje. Ehm, kan man så gøre noget ved det? Øhm, det har ikke så meget med ophavsret at gøre, men øhm, men det er alligevel et meget interessant spørgsmål. Øhm, hvis du nu forestiller dig at det her var faktisk lige ved at i forhold til fodboldlandhold. At de jo har en del eh øh, selvstændige øh, hvad det kontrakter med med andre sponsorer øh, i forhold til om de må bruge billedet og så videre øh, hvis vi nu siger at der er en der tager et billede af fodboldspilleren som er en kendt person øh, og bruger det i en reklame så vil det som den alt overvejende øh, øh, kræve at man får den her fodboldspillers øh, samtykke før man kan bruge det øh, og ellers så kan man ellers så kan det så danne grundlag for en erstatning Øh, der er et øh, lidt øh, vildt og sjovt, synes jeg selv, øh, eksempel på, øh, hvor lave de erstatninger, som en kan være. Det drejer sig om en øh, sag med Sande Salimundsen, hvor at øh, der var et øh, et blade, der gerne ville have hende som, hvad hedder det, S Siden IP? Er det ikke det, det hedder? Altså sådan et ekstra blad, et uh, ja, ja, ja, præcis, mm. præcis. Øh, og de jeg, jeg vil men de ville give øh, 200.000 for det, eller noget lignende det afslog hun så øh, og øh, der skete det, at det her øh, en, øh, hvad hedder det, en journalist i citationsstegn, fordi det ved jeg ikke man kan kalde det, øh, fuld efter øh, Sande Selvundsen og øh, hun, øh, hvad hedder det ville så nøgenbade på en bred strand og der tog hun så et øh, billede af hende som han så brugte til siden i. Øhm, det er jo en anden måde at få det på, kan man sige. <laughs> wow. <laughs> ja, ja. Hold kæft, man. Øhm, og, og sagen øh, drejer sig så om, at øh, Sande Salmonsen øh, gerne vil have erstatning øh, for det her. Øhm, så vi, det, i hvert fald, det er det, man kalder dybdebrugende journalistik i hvert fald. Dybdegående. Afdækkende. Ja, og jeg håber ikke, at det her rette program bliver, bliver noget i is I samme stil. Nej, nej, nej. Jeg kunne i hvert fald aldrig finde på at følge efter Sanna Nej, nej. Det tænker, det er en god sag. Hun er blevet for gammel til min smag. Ja. Ja, yeah. nå. No, så fortsætter. Så hvad havde det, det restsagen efterfølgende? Den kom så til at øh, dreje sig om øh, faststillingen af det her øh, af erstatningen. Og så vidt jeg kunne, så blev den simpelthen fastsat til 50.000 kroner. Og det lidt humoristiske ved det, det er jo så, hvis hun faktisk havde sagt ja, så havde hun fået flere penge en den erstatning hun fik. Og der er vi måske også lidt ind i det ressourcestærke igen. Altså at hvis du siger nej til ekstra bladet, så kan du bare, altså, kan du bare vente der. Altså de, de går efter der ruthless og de ved godt, altså, for det må de jo være klar over så. På en eller anden måde, ikke? De må godt altså det det det, det bliver man vel som etableret medievirksomhed lyner det klar ja. over. Okay, ja. de er mindre end det vi skal give. Ja. Ja. Ja. Altså det øh... ja, altså nu nu var det ikke lige ekstra bladet. Ehm uh, det var det var et andet uh, altså jeg kan ikke huske, om det var rapport eller et eller andet lignende. Det er også sagen udkommende. Men det er helt sikkert noget, som, som der bliver øh, spekuleret i. Øh, simpelthen, at det stadig er der så lavt. Hmm. Tangevækkende. Nå, vi bevæger os ind okay. øh, hvad det, mod den, øh, den sidste kvart del af det her program. Øh, du nævner det her med møderne på Bornholm, og øh, det her med, at ophavsretten den kan virke øh, uoverskuelig hmm. øh, for privat personer ja. øhm, og apropos det her med uoverskuelighed så, øhm, så så har jeg lyst til at spørge dig ind til, og det er noget jeg ved i hvert fald har kan man sige, betydet meget for debatten om ophavsretten, det er jo også at i forbindelse med de her nye øh, private content baserede medier, øh, YouTube, Instagram øh, hvad hedder det Facebook, jeg kunne blive ved øh, der er der jo sket det, at vi har at gøre med en uoverskuelig masse af mennesker som op hver dag uploader ting, ja. som vi nok godt kunne sige, antageligvis i hvert fald, vil være på kanten med ja. ophavsretten. Ja. Ja. Øh, hvad, hvad, har, hvad, har, hvad har det betydet, kan man sige, for, for, for ophavsretten, at, at vi har fået de her nye medier? Altså, det giver jo en, en masse spændende udfordringer, øhm, fordi det er blevet så meget nemmere at sprede ophavsretlige materiale og ophavsretligt beskyttet materiale. Og det er blevet, det er meget sværere for rettighedshaverne at øh, få det. Øh, nogle gange så ser man simpelthen også at de bare accepterer det øh, at, at det bliver spredt øh, fordi det jo kan være i deres interesse at øh, så mange som muligt får set det øh, men øh, det som øh, man i hvert fald kan sige det er at, at som sagt at, at det bliver nemmere øh, at krænke men også at øh, at øh den almindelige lægmandige pludselig skal til at til stilling til om han han eller hun foretager ophavsretlig krænkelse når man når man deler et opslag eller linne. Øh og det bliver jo marsværdt årsku. Ehm de fleste de tænker nok ikke så meget over det, de, de gør det bare. <tøk> men hvad det? det som man også har gjort, det er at man simpelthen har lovreguleret det. Øh sådan at man har mulighed for at påpege de her krænkelse og det har man så i ophavsretslovens part of 2. Uh, i forhold til man så har indsat en uh, bestemmelse om det man kalder til genudgørelse for almenheden. Eh uh, og den vil så omfatte eh uh, popcorn time med videre eh uh, hvor at man uh, ser det her eh uh, materiale lovligtvis. Ehm uh, vi har så også et uh, ret interessant uh, spørgsmål omkring uh, linking. Altså hvis du nu øh, finder en interessant øh, øh, hvad det, artikel inde på en givende hjemmeside, og så linker det videre. Øh, du linkede øh, for, øh, for eksempel noget til mig, før vi gik i gang her. Øh, Om det så øh, udgør en opholdsretlig krængelse, fordi nu har du faktisk taget øh, rettighedshavernes artikel og linket til mig og givet mig adgang til den. Det er jo noget, som han som udgangspunkt skal give tilladelse til. Nu ser det undrende ud, men det, det vil faktisk ikke være øh, opholdsretteligt øh, stridt i det her tilfælde. Øh, men det har vi netop også øh, noget retspraksis i forhold til. Og det, som jeg ligesom ville sige med det, det var, at i takt med, at vi får mere og mere øh, teknologi, der vil der så ske mere og mere lovregulering af retspraksis i forhold til så i mødekommen det behov som retssæverne har. man kan ikke undgå at komme i den situation at lovgivningen altid vil halte bagefter, fordi teknologien bliver jo skabt først. men vi har nu havde beslutning for at jeg, at der ville inddrage så få domme som muligt. Men vi har en en, en dom der fra EU-domstolen, der hedder eller der bliver kaldt Svensson Retriever. der drejer sig om hvorvidt linking Øh, fra et, øh, fra en svensk øh, nyhedsside, om, om det var i strid med oprætsretten. Øh, og det, som EU-domsruen så kom frem til, det var, at hvis det var en hjemmeside, som øh, du kun kunne få adgang til, hvis du betalede et abonnement, og du så linkede, så ville det være i strid med oprætsretten. Fordi så har du faktisk givet nogle brugere, uden for det her lukkede netværk af abonn abonnenter, en adgang til noget, som man normalt skulle betale for. Hvis det så er noget, som man øh, normalt har fri adgang til, så vil det være øh, tilladt. Så, øh, så, så det er ligesom den retsstilling, øh, der er. Øh, så har vi så nogle modifikationer i forhold til det, øh, som er lidt sjov. Øh, det er øh, endnu en, en dom fra øh, EU-domstolen, som kom lidt senere, der havde GS Media som så skelner imellem eh øh, virksomheder og det man kalder forbrugere, altså ganske almindelige personer. Som et punkt. Eh som et og der siger man sig at de her virksomheder, de burde øh, vide eh øh, bedre. Og derfor så skal de lige øh, holde sig det for øje, når at de øh, linker eh øh, materialer hvor at der ikke kan stilles samme øh, skærpede krav til eh øh, almindelig person. Så i en, øh, i, en, i en sag i forhold til opholdsretelige krængelser, så vil man helt sikkert øh, øh, tage hensyn til, om det er en øh, lægemand, der er, øh, der er linker, eller om det er en virksomhed, øh, som, som burde være professionel, der har undersøgt det her for inden. Øh, men det er jo egentlig mere for at sige, at, øh, at der helt sikkert er øh, en del udfordringer i det her med, at der er de her sociale medier. Øh, og øh, hvis jeg også lige kan kan få snedt den ind. Så et andet eksempel på, øhm, hvor øh, opholdsretten øh, egentlig bliver øh, krænket rent teknisk set, det er, når de her, øhm, eller når ganske mange personer får julegaver. De kunne få en lampe eller lignende. Øhm, så tager de billederne og ligger op på Facebook. Det, det som... Der er forkert, eller hvad kan man sige, opholdsret i stridt i det her tilfælde, det er, at øh, rettighedshaveren til den her lampe eller lignende også vil have opholdsretten til billedet af lampen. Og derfor så har han mulighed for at regulere og styre, hvornår man så øh, lægger øh, billedet op eller deler det i det hele taget. Det er jo noget, som, som han så kan, kan sanktionere, men som udgangspunkt vil han jo bare gøre det, så så siger at eventuelt, lader man så tage lige billedet ned. Fordi det er først og fremmest meget hurtigere, men du skal heller ikke bruge så mange penge på det. Um, og der kom vi så tilbage uh, til det her, jeg sagde med, at det faktisk godt kunne være rettighedshavernes interesse, at det så bliver delt. Um, fordi de personer, der så ser det på Facebook, kan tænke, åh, oh, det var da en pæn lampe. Mm. Øhm, så til det er helt sikkert også nogle hensyn men med det, det er en meget spændet tid vi lige som går i med hvor at hvor man lige skal være meget opmærksom på på men hvor det samtidig ikke øh, er noget som er men i øh, borger respekterer sig almindeligt det det det vil jeg ærligt øh, påstå og holde hvad det hold fast ved. Øh navn i forhold til at øh, der er så mange der downloader i det hele taget og ser ting på pop-contact. Ja, det, altså, det, er også, altså, det, det er jo også det, hvis vi kigger på, på et politisk hold. Altså, der har været en af snakken. Ikke? Altså, det her med, i hvor høj grad kan vi bruge almenmandens uvidenhed om ophavsretten som mm. en undskyldning. Ikke? Altså, jeg kan da huske, det var den sag, jeg ved at være nogle år gammel, men det virker også, at der er lidt et, et skift, kan man sige, i tonen, ikke? hvor man, man fra politisk hold øh, har forhold sig meget undskyldende overfor eller os kære borgeres uvidenhed omkring ophavsretten i forhold til at gå ind på Popcorn Time, hvor det nu virker til, at tendensen svinger her og mere hen mod øh, du ved, hallo guys, I ved kraftedemme godt, hvad forskellen på Netflix og Popcorn Time er, og I ved ja. umærke godt, hvad I har gang i. Øhm, ja. ja, og altså, bare i forhold til det her med, med internettet og det private content baserede, øhm, der, der læser jeg en sag omkring det her med, altså den, den måde, som for eksempel YouTube vælger at løse det her ophavsretsligt kranklige ting, det er mm. jo, at de instantierer nogle øh, vildt brede softwareprogrammer, der øh, DI, tror jeg det hedder, øh, som går ind og detekter, om du laver noget ophavsretsligt krankligt, selv inden du har uploadet din video. Jeg kan mm. jeg huske, jeg lavede en reklame for en øh, festival på et tidspunkt, øh, og selv lige inden den var uploadet, der stod der, hov, musikken du har brugt i den her video, den er herfra, Åh, rat dig det her pladeselskab? Ehm, ja. hvad hedder det? Vi håber ikke du har brugt den forkert, øh, fordi så, og så har jeg været uforret med at når jeg så øh, har gået ind og kigget gamle YouTube videoer igen for eksempel, så er musikken lidt pludselig væk. Ja. Så er den på fjerne, så man skal man ikke høre den. Og et af de steder hvor jeg så har hørt det lige som er ved at blive, hvad kan man sige, at det altså hvor YouTube for eksempel kommer i clinch med sig selv med deres interesser, og der, altså det, det parallelle interessen, der hedder vi, vil gerne have folk til at vores medie, men vi vil også sikre opholdsretten, mm. det er omkring streamers. Ja. Altså folk, der laver streams, live streams, øh, mm. på nettet, øh, ofte gamers, mm. øh, der sidder og, lad os sige, spiller, øh, jeg sidder og spiller Skyrim, og mm. så, du ved, broadcaster er det live. Ja. Øh, fordi at de her DI-systemer, de kan for eksempel høre, du ved, de, de opfatter, at imens der streamer, så øh, er der endgame music, altså der musik i spillet, jeg sidder og spiller, det registrerer den her software, og så lukker den bare streamet ned med det samme. Per automatik, ikke? Okay, ja. Øh, så bliver streamet lukket ned, og der er så forskellige regler for, for eksempel Twitch. De gør ikke det her. De lukker ikke et stream automatisk ned. Okay. Men det er jo et, et spændende spørgsmål, ikke? Altså i det, du går ind og bryder ophavsretten, lukker vi dig så bare ned med det samme? Eller som du siger, skriver vi et brev til dig hvor du lige slukke musikken? Eller skal du have lov til at bruge musikken? Fordi det i sig selv er en formålsmæssigt okay ting at bruge, kan man sige, i mediet til, ikke? Øhm, ja. men, men det er det spændende, at på den måde, at i, i, i, i forhold til det her med, at i over uoverskueligheden, mm. med et en så bred, kan man sige, ikke? så skyder du bare med det, med det største havgevær, du kan finde, ikke? For du rammer ja. bredt. Men det betyder jo så også, du gør med, ikke? Altså det kan jeg se for eksempel på, på, på, på Reddit, hvordan Reddit, og det er jo nok den bedste måde at finde ud af, hvad unge mænd i, øh, i alderen 18-24 tænker om verden. Mm. Øh, det er jo, de tænker, ja, ja, okay. YouTube. I prøver at fat i streamingmarkedet fra Twitch. Det kan I godt glemme alt om, så længe det her eksisterer. Det er der ikke nogen forbruger af livestreams, der på nogen måde vil finde sig i. Ja. Og der er heller ikke nogen streamers, der er jo der er interesserede i at være på jeres side, så længe I har de her softwares kørende. Ikke? Ja. Men så står der jo så på den anden side nogen, der siger, hey, ophovsretten den skal respekteres. Ja. Det, er jo, det er jo en meget fin øh, balancegang. Øh, og, og der kan man jo så sige, at øh, de har valgt i forhold til, hvem de vil hvem de vi ehm øh, påtale øh, retten overfor. Øh, og der er der helt sikkert nogle overvæs der der går der går igennem der. Øh, hvor ofte man skal gøre det i hvilken eh øh, blødmæssig størrelse og så øh, det det vil der være jeg. Ehm ja. Øh, ja. Øh, jeg ved ikke Arne, har du et sidste hurtige spørgsmål vi nærmer os uh, enden. Ja, altså ja. Øh, jamen, jeg har et spørgsmål i hvert fald øh, omkring det der med øh, den almindelige mand eller layman, ja. så, som du nævner ikke øh, mange gange igennem, øh, igennem podcasten. Og som jeg kan forstå det, så bliver, bruger du det både i forhold til bare at snakke om den gennemsnitlige person, som mm. ikke ved noget mere eller mindre om noget som helst, der har noget med ophavsret at gøre. Ja. Men så var det det, du snakkede om i starten, om laymans evaluation. Øh, og det var noget med, at man tager en person ind, som skal vurdere noget. Øh. Øh, som skal være en, hvad kan man sige, tredje udenforstående part i vurderingen af, om øh, man har krænket eller ej. Mm. Er det rigtigt forstået? Ja. Yeah. Yeah. Okay, det for, og så, så, så nævner du det her med, okay, hvad er det så, der gør personen kvalificeret? Og der er noget med noget uddannelse, blandt andet, at... Yeah. Øh, og det, der var en øh, person, der var, havde en kandidat i humaniora eller et eller andet. Ja. Øh, men jeg, jeg står og tænker på, at var det så noget, der konkret havde noget med den situation at gøre? Eller det fordi, jeg, jeg tænker, det er vel meget et lille stikprøve i forhold til, du, du nævnte selv det der med, så har vi Lars Larsen og øh, herr Hansen, øh, og ja. de har to forskellige øh, opfattelser. Ja. Ja. Ja. Ja. Og jeg tænker, selvom man måske har en, som er, øh, lad os sige, netop fra er har du dannet en sådan lidt højere intellekt end den gennemsnitlige person i Danmark eller hvad det kunne være som ja, ja. Så tænker jeg at det er jo stadig en meget lille altså meget lille stikprøve at den generelle opfattelse hvis du kun har én person og så vil du måske prøve at kommentere på det eller har jeg forstået det rigtigt og hvad ja altså er det, det det problemerne herover det det, det det vil, vil, vil men du har forstået rigtigt. Øhm, det, som man også kan, kan, kan sammenligne det med, det er, at lad os forudsætte, at øh, sagen øh, fører sig to advokater. Så er de jo netop eksperter på området begge to, men har stadig forskellige meninger, øh, hvis, hvis man skal sammenligne det med det. Øh, det giver selvfølgelig nogle, nogle vanskeligheder, øh, men, men der må man stole på, på skyndsmandserklæringen. Øh, det er ikke meningen, at han skal være købt af den ene eller den anden øhm og, og, altså, se, selvfølgelig kan der, kan der være en masse øh, problemer i den her skynsmedic øh, i hvad den her skynsmedic erklæring lige kommer skynsmeden kommer frem til. Øhm, men øhm, i sidste ende så kan man jo også sige at det at det er dommeren øh, som skal træffe det endelige valg. Øhm, så det er og, mere det har mere den den ekstra neutral. Øh, hvad kan man sige, øh, hmm. instans, ja. som skal... Ja, ja. altså det, det, det rejser et meget interessant spørgsmål. Øhm, fordi spørgsmålet, det kan jo fortolkes på den, eller forstås på den måde. Skal, skal dommeren øh, ud fra hans øh, vurdering om, hvad øh, der opstår ret lige eh øh, stridigt og hvor når der tale om krænse der er tæt nok på den ene eller den anden linje de hinanden. Præcis, øh, det var og det var det jeg stod og tænkte på. Er det var det mm. ikke dommerens opgave at være den person og, det, ja. det, altså det, det kan man jo sige, eh øh, det det, vil det jo være i i, i sidste ende øh, at at det er hans øh, min eh, vurdering der liksom skal skal danne eh øh, resultatet af afgørelsen. Øh, og jeg tror også at i de fleste tilfælde jamen, så kan dommeren til godt øh, træffede den her afgørelse. Men det, der så kan være øh, vanskeligt ved det, det er, at øh, han ikke inden for alle områder har den her øh, ekspertviden. Øh, ja. Fordi der netop er øh, nogle situationer, hvor det kan være svært at finde ud af, hvilke ting du skal tage fat i, i forhold til, om der er den her nære sammenhæng imellem de to værker. Nu har vi jo snakket om bord og stole, og så kan det være nemt nok lige at... Kunne jeg forestille mig øh, at, at, at bare se på tingene? Ja. Øh, men vi kan også godt øh, sammenligne med, med for eksempel film. Jamen, altså ligner de her to film hinanden nok? Altså, hvilke metoder? Altså, hvad, hvad, øh, hvilken skalering eller kontrast eller et eller andet der brugt? Øh, jeg, jeg tror, at øh, det er de færreste dommer, som i deres fritid øh, bruger, bruger tid på at undersøge det. Ja, Øhm, og de skal jo også øhm, nu behøver de ikke at begrunde deres resultat så meget igen, men, men de er jo selvfølgelig, selvfølgelig nødt til at have nogle, nogle parametre og bedømme det ud fra øh, og der kan det netop hjælpe at man har den her skyndsmandserklæring fordi skyndsmanden så går ind og øh, begrunder hvorfor øh, der er det ene og det andet hvorfor han øh, ser det på den her måde øh, og ud fra det så kan eh øh, dommeren jo så traf sin afgørelse. Så man kan sige i sidste ende så er det jo sånset dommer der der, der traf en afgørelse men af for nogle nogle hjælpemidler i form af den skønsmandserklæring. Eh øh, men det er et marker spørgsmål. Eh øh, det her med skønsmandserklæring hjemmer så altså, øh, har det en forskel om, om man bor den ene eller den anden skønsmand. Øh, det kan jeg ikke lige svare på om det har i forstand, men jeg kunne sagtens forestille mig det. Øh, det som jeg ved går man slet ikke gøre. Øh, det som man tidlig har gjort i det der hedder personskadesager det er at man har haft nogle øh, øh, særlige læger til at foretage bedømmelse af værmen simpelt. Nå no, ja, yeah. fordi man vidste at den her øh, læge var var tilbøjelig til at sige at der var at tale om en øh, whip hvorimod den anden var, var tilbøjelig til at ikke at sige det. Øh, der har man simpelt øh, haft øh, i fald, øh, ja, så til, har man haft for hvor, hvor hvor ofte de de vurderede det. Yeah. Så sagde man, ja, det samme som hvis man så ehm øh, brug den her den her læge, men så ville det være meget sensynligt at person kom frem til at der var tærm i Weblash henholdsvis ikke Weblash. jeg ved ikke om, om det er det samme i folkesundhedsmæssig erklæring, det det har jeg ikke svaret på. Øhm, men ehm det der er noget der er, der værd over. Altså vi gæve være glade for at humanister er så fandens ego at de i hvert fald altid vil forholde sig til sig selv og deres egen holdning, før nogle andre. Ja. Så på den måde, så, og, og, og er så fandens utroværdig, at hvad det, du kan ikke regne med, en humanist øh, vil give dig, det svar du gerne vil have, hvis mm. han måske endda lurer, at du leder efter et svar, så vil han nok, ud af ren provokation, <laughs> give dig det andet. <laughs> øh, ja. Men ja, øh, hvad hedder det, et skide godt spørgsmål, øh, hvad hedder det, og øh, også det sidste spørgsmål, øh, for i dag, men eller så kommer der lige et lille et. Morten, har du et land du afslutningsvis gerne vil vil, vil dele med os? Øhm, jamen altså jeg synes at øh, at det er en øh, fornøjelse at øh, være med. Øhm, nu er det jo lige det første radiogram jeg har jeg jeg skulle deltage i. Der har selvfølgelig været hvad nerver på undervejs. Øh, men det håber jeg ikke man kan høre på mig. Øh, men, men som sagt det er en fornøjelse. Eh øh, og jeg glæder på invitationen. Ehm øh, jeg håber desuden, at, øh, at jeg har kunnet øh, forklare det på en måde, sådan at den er almindelige lægemand, som vi også snakkede om et par gange, har, har kunnet forstå det. Helt bestemt. Helt meget mere, en øh, jeg vidste før i hvert fald. Der er sikkert nogle ting, der er gået over hovedet på mig, men jeg, øh, jeg, jeg, jeg tror, det er det mest der er kommet med i hvert fald. Det var meget godt. Øhm, det sidste, som er lige ville øh, gribe fat i, det var det her du snakkede øh, om øh, Asbjørn i forhold til øh, at YouTube havde det her automatiske system, hvor at man skulle opdage ophavsret skring øh, nu har jeg ikke undersøgt hvordan det fungerer i hvis faktisk ingang ingang at øh, at det fantes. Men det kan jo give øh, nogle problemer i hvert fald. Øh, hvis at øh, der ikke ehm øh, altså altså ret sagt i de tilfælde hvor at der er en 1 til 1 kopiering, så er det jo meget nemt er statueret og taler om en krænkelse. Men hvis det er noget, der ligner, men ikke er en til en, altså det, man bare kalder en nærgående efterligning, i stedet for en slavisk efterligning, så kan det være vanskeligt øh, at øh, bruge øh, programmer til, til, at skulle, øh, til at skulle statuere en sådan en krænkelse, og allerede handle ud fra det grundlag. Fordi man i hvert fald kan argumentere for, at det er et menneskeligt skyndt, der skal til for at finde ud af, om... Øh, omdan der går en ethylen så øh, man kan eh øh, øh, hvad hedder det forbyde det. Øh, men, men det rejser i hvert fald en masse spørgsmål i forhold til i hvilket omfang man skal bruge kunstig intelligens indfor intervieweren. Det var det, det handler ja. jo bare om vi skal have en endnu bedre og mere creepy AI, hvor banen mm. der, der er så menneskelig, at den altså, kan fungere som den perfekte skønsmand ja. i en værdsamning, ja. ja. ja. Det var, det var sådan set, det for mig. Øh, jeg har ikke lige flere ting, jeg, jeg vil tælle det for Nej, jamen så tror jeg kun, der er tilbage, at jeg nu, fordi at alt i BlaBlaPodcast, det er øh, a cappella, indtil at vi rådder os sammen, og måske stopper vi med at være a cappella. Men indtil videre, så er det alt a cappella. Så det, der skal ske nu, de sidste øh, 30 sekunder, eller hvad det bliver af podcast, det, det er, jeg vil beatboxe sådan low uh, lo-fi, smooth hip-hop beat. Og så vil, uh, hvad hedder det, Arne fortælle lidt om, og måske give sådan lidt en uh, motiverende ord omkring at gå ud i verden og være et bedre menneske. Uh, men primært vil han, uh, hvad hedder det, fortælle lidt om, hvad kan man sige, der skal ske i næste uge, og Så videre, så, videre, så, videre. så uh, nu kommer mit uh, bedste forsøg på et smooth, lo-fi, hip-hop beat. Jamen, uh, tak for I uh, tak for uh, I dag og uh, i aften uh, alle sammen. Jeg håber, at uh, I har syntes, det var interessant at lytte med. På uh, programmet uh, der har vi... Uh, Flere ting igennem. jeg gemmerne, jeg synes næsten ikke, at jeg vil afsløre for meget andet end at sige, at de skal huske at følge med ind på Aarhus Studenteradio, 24 timers uh, netstream. Der skal nok komme mere uh, info op der. Udover det, så uh, vil jeg jo anbefale, at hvis uh, man godt kunne tænke sig at få nogle sneak peeks på de næste podcasts, så skal man gå ind på Facebook og like bla bla podcast. Der uh, lover vi, at vi nok skal være aktiv og eller jeg skal nok være aktiv, fordi... Det er jo øh, min opgave som den øh, it-kyndige menige mand også, at øh, den har jeg selvfølgelig også taget, så øh, der skal nok komme noget information op der. Øh, derudover så øh, hørte I måske den lækre jingle i starten, øh, som Asbjørn havde fået tilsendt ind af en øh, pige, som jeg vidste navnet, jeg desværre ikke kan udtale. Øh, men skulle være øh, fandt i interesse og producerer en jingle der er lige så fed eller næsten endnu federe end den, så kan I uh, uploade uh, en video hvor I enten spiller eller nynner en jingle på jeres uh, Instagram med hashtagget blablabla bla jingle. I kan også uh, sende den på uh, mail på uh, uh, på vores uh, Facebook uh, uh, side til os, og så uh, lover vi at vi vil anvende den i vores uh, i vores kommende podcast, så vi håber selvfølgelig at uh, at der er nogen, der vil bruge det tiltag, fordi det, det er en måde på, hvor vi kan aktivere vores lytter, og det, det, det glæder vi os rigtig til.